Vista Istoria culturii și civilizației patru roman De Ovidiu Drimba Editura Seculum Editura Vestala Pagina 502 Extazul este starea derivând din ascultarea muzicii închid ghilimele, spunea Al Gazali, iar în o și una de nopți gilimele pentru unii muzica este o adevărată hrană, pentru alții un medicament închid ghilimele de fapt, mulți medici arabi acceptau metoda unei terapii medicale prin muzică. Bazele teoriei muzicale arabe, derivând din cea persoană, au fost puse încă din prima jumătate a secolului VIII. Atunci au fost formulate și cele opt moduri principale, precum și cele șase moduri eritmice mai răspândite. În secolele 8-10 au fost traduse în arabă numeroase tratate grecești de teoria muzicii și știința sunetului ale autorilor de cea mai reputată autoritate. Influențele ale unora din aceștia se recunosc în cele șapte tratate de teoria muzicii pe care le-a scris Al-Kindi, în parantează secolul 9 închid paranteza. Marele teoretician, în paranteză, și totodată un virtuoz instrumentist, închid paranteză, a fost Al Farabi, care în operele sale, în paranteză, Marea Carte despre muzică, stilurile în muzică, despre clasificarea ritmurilor, închid paranteza, discută probleme de estetică și teorie muzicală, de instrumentație, etc. Contribuțiile cele mai importante de teorie muzicală le-a adus Ibn Sina, în paranteză, Introducere în Arta Muzicii, închid paranteza. Isfahani, în paranteză 897-967, închid paranteza, a adunat texte poetice, însoțindu-le de indicații melodice în Cartea Cântecelor, o carte de poezie și, totodată, o adevărată istorie a muzicii arabe, în 20 de volume, iar în secolul 9, fi al-Din, Ghilimele a fost primul compozitor arab care a lăsat notări muzicale. Închid Gilmele în paranteză Gruber Se scrie g-r-u-b-e-r. Închid paranteza. Muzica pur instrumentală era mult mai dezvoltată la arabi decât în antichitate, datorită de sigur și marii varietăți de instrumente, de suflat cu coarde, de percuție, în paranteză grupul cel mai bogat reprezentat, închid paranteza, și de instrumente de arcuș unele derivând din India, între care mai caracteristic era rebabul, cu două coarde, vezi notă 1. Citesc notă 1. Foarte popular era și a rămas până azi în forma sa clasică ludul, se scrie l u -D, liniuță u-l, lăuta instrument policord cu plectru, care stă la originea lăutelor europene, în paranteză și, se pare, a violinei, închid paranteza, încheiat notă 1. Dar mai apreciată era muzica vocală. Cântărețul cânta, la fel ca instrumentistul, la unison sau la octavă. În paranteză foarte populari erau cântăreții evirați, fie dintr-o pedapsă, fie pentru a-și păstra astfel o voce de copil. Închid paranteza. Principiul monodiei predomina chiar și în cazul când melodia vocală era acompaniată de instrumente. Armonia era necunoscută, locul ei era suplinit de ornamentele melismatice, procedeu care consta în a cânta notele unei melodii simultan cu cvartele, cvintele sau octavele lor. Aceste capricioase variațiuni ornamental merismatice, uneori improvizate, sunt un echivalent al arabescului. Din artele plastice observă g. H. Farmer, în paranteză care presupune că în acest procedeu specific muzicii arabe și-ar fi aflat muzica europeană întâia sugestie și primul său involved de a crea arta armoniei, închid paranteza. Figură pagina 503. Reprezintă o poză. Sala de odihnă a abăilor din Palatul Alhambra. Încheiat figură. Literatura arabă. La beduin, poetul, în paranteză, șair, închid paranteza, considerat ca fiind înzestrat cu ginii, se scrie de -i -i, cu însușiri intelectuale supranaturale, se bucura de un mare prestigiu în cadrul tribului. Sfaturile lui erau ascultate, iar laudele aduse tribului său și invectivele la adresa adversarilor cu ocazia unui război erau socotite ca având o putere magică producțiile șairilor din perioada preislamică, memorizate și difuzate pe calea orală de un declamator profesionist, în paranteză Ravii, se scrie R-A-W-I închid paranteza, au fost adunate mai târziu în antologii colective. Dintre cele care s-au păstrat, una conține 126 de poeme, a 68 de poeți din secolul 8, alta din secolul 9, 914 poeme. Cea mai celebră este Cartea Cântecelor, compilată de poetul persan de origine Aparadi al Isfahani, în paranteză 897-967, închid paranteza, cuprinzând 20 de volume, în paranteză ultima ediție Cairo 1926, închid paranteza, și, incluzând și biografiile poeților antologați. Este cea mai bogată și mai prețioasă sursă de informații asupra poeziei preislamice și islamice, până la acea dată. Prima culegere de poezie preislamică, datând de pe la mijlocul secolului VIII și intitulată al Mualakat, se scrie m u a, -l -a, -q -a -t. În paranteză ghilimele, poeme înșirate, închid ghilimele, ghilimele, perle alese, închid ghilimele, numic punct, numic punct, o mare punct, de mare punct, închid paranteza. Cuprinde șapte lungi poeme, în paranteză Caside, se scrie q a s i d -e, închid paranteza, capodoperele primilor șapte mari poeți preislamici. Poezia preislamică, apărută și dezvoltată în deșert, este o imagine perfectă a vieții temperamentului și caracterului beduinilor. Este o poezie nu lipsită de o anumită uniformitate în tematică, dar de o desăvârșită naturalețe, vigoare, prospețime a senzațiilor de o surprinzătoare vivacitate și precizie a imaginilor. O poezie senzuală cu un foarte ascuțit spirit de observație a naturii, nealterat sau atenuat de convenții literare. O poezie strict subiectivă, lipsită de insistente atitudini reflexive, de idealism sau de acel sentimentalism atât de frecvent în lirica persană. În paranteză, conform Carlo Bernheimer, se scrie BRNHEIMR, închid paranteza. Până în perioada abasidă, literatura arabă era o creație exclusiv a arabilor, reflectând mentalitatea, tradițiile, realitățile, concepțiile de viață ale arabilor. Perioada preislamică Vesnătă 1 ne-a transmis o producție poetică extrem de interesantă, nu numai prin valoarea sa documentară asupra vieții beduinilor, ci și prin bogăția producției poetice, prin varietatea temelor, motivelor și modalităților expresive diferențiate ale fiecărui poet în parte. Citesc Nătă 1. Cel mai vechi document de limbă arabă, cunoscut, este un epigraf funerar din secolul IV, era noastră, inscripțiile următoare datează din secolul VI și sunt contemporane bogatei producții poetice preislamice. Încheiat notă 1. Poezia islamică compusă într-o metrică riguroasă, bazată pe accente cantitative și pe versuri duble, monorime, este remarcabilă în primul rând prin varietatea tematicii. Natura, iubirea, moartea, omul și locul său în univers, afectele familiale, legăturile de sânge dintre membrii tribului sunt cele mai frecvente. La fel de frecvente sunt și o serie de motive, lauda de sine, premărirea tribului, elogiul unui binefăcător, satira, imprecația, sentențe morale și voluptățile bachice. Temele nu sunt tratate separat și exclusiv, în paranteze cu excepția elegiei Mualaca, specie care are o schemă autonomă, închid paranteza, ce sunt încorporate în unități compozite, gen numită casidă, care încep cu versuri tratând motive multiple, până când se opresc asupra temei propriu-zise a poemului. Vezi notă 2. Citesc notă 2. Poezia arabă, în paranteză la fel ca acea persoană și turcă, închid paranteza, este bazată pe reguli stricte de prozodie care, apărute în epoca preislamică, au fost dezvoltate într-o foarte detaliată și precisă convenție, o versificație numită arud, în paranteză ghilimele știința versificației, închid ghilimele, închid paranteza, codificată spre sfârșitul secolului VIII și riguros urmată de poeții islamici considerați clasici. Arud stabilește 16 tipuri de metri, în care unitatea de bază este emistihul, în paranteză misra, închid paranteza. Au fost stabilite și rigide modele de rimă. În catrene rimează versurile 1, 2 și 4. Speciile lirice care tratează o temă mistică sau etică sunt rimate în cuplete, în paranteză amic-amic, bumic mic. C -mic, c -mic, închid paranteza. Speciile Casida și Gazal, se scrie gh h a z -A sunt rimate astfel. Râmic, râmic, amic, râmic, bâmic, râmic, câmic, râmic, dâmic. În paranteză, râmic, reprezentând sunetul de la sfârșitul primei Misra, din primul vers, închid paranteza. În forma strofică, din cinci versuri, schema rimelor este râmic, râmic, râmic, râmic, slash Amic, amic, amic, amic, rămic, slash, bămic, bămic, bămic, bămic, rămic, etc. Iar cele de șase versuri: rămic, rămic, rămic, rămic, rămic, slash, amic, amic, amic, amic, rămic, slash, bămic, bămic, bămic, bămic, bămic, rămic. Și așa mai departe, în paranteză, conform Najib, Ulah. Se scrie u -L, l a h închid paranteza, încheiat notă 2. Primul și cel mai mare din seria celor șapte poeți preislamici cunoscuți vezi notă 3, ale căror capodopere sunt cuprinse în al mu alakat, este imru al kes se scrie L-A-I-S. În paranteză circa 500, circa 541, închid paranteza. Creator al speciilor Casida și Gazal, vezi notă 4, Imru Elkes este un temperament pasional, un voluptuos al comparațiilor și metaforelor în descrierile naturii și animalelor deșertului, dar și al plăcerilor pe care îi le oferă prezenta iubitei. Citesc notă 3, ghilmele, cei șapte, fuhul, se scrie fuhul, închid ghilmele, în paranteză, armăsarii cămilelor, închid paranteza, cum îi numesc arabii pe acești mari poeți preislamici. Din proza epocii preislamice, nu s-au păstrat decât fragmente din Zilele Arabilor, o adevărată ghilimele saga, închid ghilimele, despre luptele tribale. Vor fi existat, desigur, și forme rudimentare de proză. În paranteză, răspunsuri date într-o formă cadențată ale prezicătorilor și ghicitorilor, omiletică, sacră, păgână, proverbe și ghicitori, etc., închid paranteza, încheiat notă 3. Citesc patru. Gazalul este încă o specie de sine stătătoare în epoca preislamică, deocamdată figura într-o casidă ca preludiu erotic convențional, în paranteză nasib, închid paranteza, încheiat notă 4. Citat. Cu ochii de gazelă, la gât, o vânăi bate și părul, despletit, îi joacă întins pe spate. Obrazul e un licăr de sabie tăioasă, de un meșter șlefuit până la orbire poate. E palma împodobită cu degete de ciucuri, alene răsuciți mătăsuri parfumate, curbura încheieturii atâta de perfectă că nu-i chipsă saturi oricât privești agatie. Spre cel din patul ei s-a pleacă, precum duna, cu șolduri de nisipuri alene înclinate. În paranteză traducere Grete Tartler, se scrie t r t r închid paranteza. Încheiat citat. Dar, întristat de fragilitatea condiției umane, poetul se resemnează în fața puterii inexorabile a destinului. Citat. Grăbim către sfârșitul fără sorocul scris, supuși de băutură și hrană ca în vis, mai slab ca niște păsări sau muștele sau viermi, dar mai avani ca lupii spre răul interzis. În paranteză, traducere Punct. închid paranteza. Încheiat Citat. Alți poeți ai acestei serii cântă plăcerile vieții, amenințate însă de iminenta moarte. În paranteză, Tarafa, închid paranteza, descriu cu entuziasm și în imagini splendide scene de bătălie. În paranteză, Antar, închid paranteza, cultivă genul sentenței cu accentele melancolice ale bătrâneții. În paranteză, Zuhair, închid paranteza, scriu satire și panegerice, exaltând vitejia beduinului. În paranteză, Ibn. Cultum, se scrie capaul THUM închit paranteza, narează în tonuri energice momente din viața dură a tribului lor, în paranteză al Harit se scrie HA-RII în închid paranteza, sau ca Labid deplângând moartea unui frate ucis de trăsnet cu accente elegiace mereu reluate în poezia arabă de mai târziu. Vezi notă 1. Citesc notă 1. Vâm are dămic punct. Cele șapte mualakate. În versiunea gretei Tartler, în paranteză, ghilimele, primele traduceri integrate în formă poetică ce s-au făcut într-o limbă europeană, închid ghilimele, precizează traducătoarea, închid paranteza. De asemenea, antologie de poezie arabă, în paranteză v mic, -mic punct, bibliografia, închid paranteza, încheiat notă 1. Pe lângă acești poeți, ai vieții beduinilor mai erau și poeții profesioniști de curte, în paranteză ca Adi ibn Zaid, închid paranteza, care, în versuri elegante, celebrează frumusețea femeii, muzica și vinul sau o contemplă melancolici vestigiile trecutului, meditând asupra caducității vieții și a gloriei apuse. Din grupul de poete ale erei preislamice se detașează Al-Kansa, se scrie k h a, -N -S -A închid în paranteză, circa 575, circa 664, închid paranteza, supranumită ghilimele regina elegiei arabe, închid ghilimele, gen pe care îl ilustrează poemele în care își plânge moartea fratelui. Citat Văghez într-amintirea de seară cum se lasă și până în zori lovită de adureri coasă, ce l tăiat pe sacru se scrie s a k și ce băiat fusese. Obrazui mi-amintește a soarelui Ivire de n-aș vedea în jurul atâția căinându-și pierduții frați, suflarea aș vrea din trup să-mi În paranteză, traducere Nicolae Dobrișan, închid paranteza, încheiat citat. Iar din grupul decavaților, poeți, ghilimele disperați, închid ghilimele, în paranteză, saalic, se scrie s a, -a lui capa închid paranteza) mândri de viața lor, de decăzuți, bandiți și ucigași, cultivând o poezie violentă, aridă și lugubră, cel mai notoriu este sanfara, în paranteză, secolul V, începutul secolului 6 Închit paranteza) poetul Tlhar, ghilimele ai cărui adevărați prieteni sunt șacalul, pantera. Hiena, spada și arcul, închid paranteza, un ghilimele bastard deligvent care își face materia cântecului său din sânge, dezolare și abjecția morală a vieții lui, închid ghilimele, în paranteză, fumare râmic punct, Gabrieli, închid paranteza. Iată ghilimele testamentul, închid ghilimele, scris în captivitate. Citat. Nu mă îngropați. De chinul meu, hiena cea bolnavă, să-și bată joc răpând de zor din hoitul meu hulpavă. Va fi înfiptă tigva mea în par la ceară scruce, și leșul tot la corpi pe câmp cu marea lailor duce. Nădejde? Ioc! Mor blestemane veste, tați și mumă, răsplată la fără de legi și viața mea nebună. În paranteză, traducere Ilie Bădicuț, închid paranteza. Încheiat citat. Proza literară arabă începe cu Coranul, proza ritmată, cu versete, fără o structură ritmică, uniformă de lungimi inegale, în paranteză de la 3-4 cuvinte până la altele de 30-40 închid paranteza, cu rime finale sau, de cele mai multe ori, asonanțe. Vezi notă 1. Citesc notă 1. Dar suratele din perioada târzie, ghilimele, nu mai păstrează din schema ritmică inițială, decât rima finală adeseori redusă la o istovită asonanță. Închid ghilimele în paranteză fumare râmic punct Gabrieli, Închid paranteza încheiat 1. Deși, în intenția sa, Coranul este conceput ca un corpus de doctrină religioasă comunicată prin ghilimele revelații, închid ghilimele, conținând totodată și norme juridice, etice, sociale, de gândire și acțiune, totuși numeroase pasaje de autentică valoare literară, în paranteză uneori admirabile, închid paranteza, se regăsesc de-a lungul operei și, în special, în ghilimele suratele mecane, se scrie măie că a năie, închid ghilimele, aproximativ 80 din totalul de 114, datând de la începutul activității profetului, în paranteză, dar care, așezate într-o ordine inversată, ocupă ultimele trei sferturi din spațiul operei. Închid paranteza. Legendele religioase arabe sau, în paranteză, cele mai multe, închid paranteza, biblice, despre Noe, Abraham, Moise, Isus și alții, vezi, notă 2, sunt povestite cu o artă narrativă ce captivează tocmai prin simplitatea și ingenuitatea ei, în paranteză, fără ca arabii să fi avut totuși geniu epic. Închid paranteza. Citesc notă 2. Pasaje dintre cele mai realizate din punct de vedere literar sunt de căutată în suratele 3 roman, 6 roman, 19 roman și altele, și îndeoseb în structura dramatică și patetică a viziunii judecății de apoi, în paranteză Sura, 37 roman, închid paranteza, încheiat nota 2. Sub acest raport, exemplară este istoria lui Iosif, Gilimele, cea mai frumoasă dintre povestiri, închid ghilimele cum este de obicei numită, în paranteză Sura, 12, închid paranteza. Nu lipsesc descrierile în linii precise, imagini grandioase, impresionante, viziuni escatologice, alături de notația unor elemente personale, în paranteză, suratele 33 roman, 130 roman, 61 roman și altele, închid paranteza. Intenția apologetică sau edificatoare a textului este adeseori susținută de frumusețe imaginilor sau de tonul retoric solemn, ca în sura intitulată Ghilimele a Soarelui, închid ghilimele, în paranteză, 41 roman, închid paranteza, de un cert efect asupra cititorului, sunt înseși titlurile suratelor, în același timp poetice și nelămurite enigmatice, sau ambiguitatea multor expresii și obscuritatea, în paranteză, intenționată, închid paranteza, a unor cuvinte ori fraze întregi. Vezi note 1. Citesc note 1. Gilmele, defectul capital al narrativei coranice este obscuritatea și caracterul său fragmentar. Închid ghilimele, în paranteză, fumare râmic. Gabrieli, închid paranteza. Apreciere care chiar acceptabilă, eventual, în optica unui european, nu poate nega valorile literare de ansamblu ale Coranului. Încheiat notă 1. Remarcabil, prin elevația susținută a tonului și coloritul imaginilor, este acel lung fragment adevărat ghilimele im al creațiunii, închid ghilimele, în paranteză, sura, 16 roman, 3, 17, închid paranteza. Ceea ce trebuie avut în vedere la lectura Coranului este în fine și faptul că gilmele arta recitativă a Coranului a știut scoate din recitare cele mai sugestive efecte acustice, închid ghilimele, căci Coranul, ghilimele, nu este făcut să fie citit doar din ochi, ci psalmodiat și ascultat, gustat muzical într-o alternare de sunete și de pauze, într-o gamă de tonuri în care pentru un oriental rezidă dincolo de pura semnificație logică a cuvintelor, o mare parte din farmecul său. Închid ghilmele, în paranteză, fumare, râmic, punct, Gabrieli închid paranteza. Literatura epocii omayade, în care predomină net poezia, nu continuă tradiția poeziei preislamice. Spre deosebire de literatura epocii abaside, încă mai este o literatură creată exclusiv de arabi. Dar personalitatea profetului sau învățăturile lui nu își găsesc în această literatură o reflectare deosebită. Rare sunt versurile apologetice ocazionale pe care să îi le fi închinat poeții. Vezi, notă 2. Citesc notă 2. De altminte, nici lui Muhammad nu-i plăceau poeții. Din potrivă, era înclinat să-i asimileze cu predicatorii și cu ghicitorii păgâni. Încheiat notă 2. Marii poetei epocii omayade sunt Al-Actal, se scrie a k h t -A -L, în paranteză 640, circa 710, închid paranteza, care, schițează momente din viața de curte și scene de vânătoare, cântă plăcerile ospetelor, face elogiul califilor sau adresează satire femeilor și asceților. Citez. În ramadan de bunăvoie nu țin post, jertfite vite să mănânc nu sprost și nu mă scol chemând la rugă de cu noapte, să strig precum asinul n-are rost. În răcorosul vânt de nord voi bea de zor și am să îngenunchez doar la ivir de zori." a citat, în paranteză traducere în mare punct, de mare punct, închid paranteza. Și Ibn Abi Rabia în paranteză 644-711, închid paranteza, un fel de ghilimele Ovidius al Arabiei, închid ghilimele, care a lăsat o culegere de grațioase și spirituale poezii erotice, imagine a vieții galante citadine. Citez. Stârneau litierele inimi, un stol ce pe culme hagiun se scrie h adăjună, e mânat și în ele s-ascunse gazele cu ochi de tăciune. Cea crudă mergea legănându-și răsfățul în inimi nebune, căci dragostea mea îi dăduse în inimi puteri de a răpune. a citat, în paranteză traducere, numare punct, dă mare punct, închid paranteza. Paranteză, de menționat că istoria literaturii arabe clasice înregistrează și producțiile poetice ale unor califi ca Yazid I, se scrie Yazid al-Valid se scrie V-A-L-I-D, al-Doilea, și alții, precum și ale multor poetese, închid paranteza. Proza literară a epocii Umayade începe cu transcrierea tradițiilor, în paranteză hadit, închid paranteza, referitoare la învățătura profetului, și cu seria inițiată de Ibn Işak, se scrie I-S-H-A-Q, în paranteza M.867, închid paranteza, de biografii ale lui Muhammad. Lunga perioadă de cinci secole a dinastiei Abbaside a însemnat o epocă de reînnoire a poeziei, care, eliberată acum de vechile scheme, abundă în descrieri de palate și grădini, glorificând dragostea, frumusețea cântărețelor sclave, savoarea vinului, pasiunea vânătorii, dar uneori mai lasă să se strecoare și îndoieli în materie de religie. Mulți poeți sunt iranieni arabizați. Cel mai renumit, Abu Nuvas, se scrie N-U-W-A-S, în paranteză, 747-813, închid paranteza, acest ghilimele, Anacreon, arabo persan închid ghilimele, cum a fost numit, excelează în poezia de decentă, în paranteză, dar nu, totdeauna, închid paranteza, galanterie și în tratarea motivului bachic. Iată poemul ghilimele Baie, închid ghilimele. Citez. cămașa curge să se toarne apă. Obrajii, neprihanan, roșii d'apă, i-a îmbrățișat văzduhul trupul goală, mai blândei gingă și în el, capă, ca apa tihna de la ea adie, spre apa, mângâierea stând son ceapă. Dorința, împlinindu-și se înaltă, în pripă vrea să se înfășoare în capă, ci vede în ochi privighetor în prajmă, perdea a beznei pe lumină scapă, iar dimineața alunecă sub noapte, și apă cade în picuri peste apă. Încheia citat. În paranteză, traducere I mare punct B mare punct. o poezie erotică a cărei concepție despre iubire o anticipează cu 3-4 secole pe cea a poeților provensali. Alții sunt spirite frământate de întrebări și îndoieli filozofice religioase, obsedate de gândul morții ca Abu al-Atahia, se scrie A-T-A-H-I-Y-A, -A în paranteză 748, circa 826, închid paranteza, primul poet filozof arab, cu liber, cugetător și un îndurerat pesimist. Citez O, tu ce în față crezi norocul și care în spate ai sorocul! Doar munca și credința îl scapă pe cel ce e vremile sufocul. Nu-i și retlic să alunge boala de moarte și să-i schimbe locul. Întreabă despre regi, uitarea și peste ei și-a pus obrocul. Încheiat citat. În paranteză traducere numare mare punct, de mare punct, închid paranteza. În schimb, Ibn al Rumii, în paranteză 825-897, închid paranteza, în ale cărui poeme și-au găsit cu evenimentele dramatice ale timpului, viața celor de la curte, dar și a celor oropsiți. Contemplă cu ochi melancolici natura, lăsându-se pătruns de nostalgii și manifestând o deosebită predispoziție spre confesiunea autobiografică. Citez. Paranteza puncte puncte, închid paranteza. Me ajunge ca răsplată că ne-ntoarcem iarăși în adăpostul veșnic și eu și alba pleată, căci pot să jur, nu-i viața acelui ce-a pierdut-a, junia decât chin și pedeapsă necurmată. Paranteză puncte puncte, închid paranteza, mi-aduc de tinereți aminte albe grindini a dinților iubitei și roa lor ce îmbată, mi-aduc de tinereți aminte ochii ei, săgeți nimeritoare pentru făptura toată. Paranteză, puncte, puncte, închid paranteza. Ea a plecat, nu-i pasă. Eu plec și mă cuprinde o jale precum steaua ce cade înflăcărată. Paranteză, puncte, puncte, închid paranteza, încheiat citat. În paranteză, traducere, g mare, punct, tmare punct, închid paranteza. Dar poetul care a avut o influență profundă asupra poeziei arabe de mai târziu a fost al Mutanabi, se scrie m u -T a n a b, -B i în paranteză 915-965, închid paranteza, onorat de curțile princiare din Siria, Egipt, Bagdad și Persia, pentru accentele retorice și imaginile strălucitoare baroce ale poeziei sale, fie că închină o laudă iubitei. Citez. Paznicii știau că noaptea ai să-mi vii ca o văpaie, fiindcă unde-ți calcă pasul, întunericul se ogoaie. Tulburarea ție, maliha, un parfum de mosc și arată nărilor pe unde trece drumul tău de steabălaie. puncte puncte, închid paranteza, închiar citat. În paranteză traducere, numare punct, numare punct, închid paranteza. Fie că exaltă idealul războinic al arabismului cuceritor.